kabaré a Tália a házigazda Aradi Tibor. Üdvözlök mindenkit, hogy a rádió kabarét hallják a mikrofonnál, Aradi Tibor. Kedves közönség, kedves ittől hogy telt a karácsony? Jól? Ne hazudjam. Nálunk mosolyszünet van karácsony óta a feleségemmel, mert hogy ez volt az első karácsony, hogy megbeszéltük, hogy ki mit kap, befejezte a meglepetéseket. No meglepi, december elején ment az interjú, mit kérsz karácsonyra, és hát közölte az én drága feleségem, hogy hát annyi ideje vagyunk együtt, most már nagyon szeretne egy bundát, úgyhogy levetítettem neki felvételül a Debrecen Ferencváros bajnoki labdarúgó mérkőzőt. Már december elején elküldött, hogy vegyem meg a halat, hogy annak milyen szaga lett szentestére, azt most én nem részletezem. De ahol lakom, természetesen ott is van olyan hentes, ahol ugye élő halakat árulnak, bent az akváriumba. úszkáltak a pontyok. Beálltam a sorba, előttem egy tündéri is nyugdíjas nyénike állt, 32 dioptriával. Szegényként nem tudta eldönteni, hogy ezek a halacskák úsznak, vagy már csak lebegnek. Úgyhogy az óra előtt megkérdezte a hentes, hogy tessék mondani, aranyos, élő, a ponty! Mire a hentes nem, felvételről megy de eljutottam az obiáruházba is ajándékért, mert volt olyan rokonom, aki kilincset kapott karácsonyra. Rég nem látott rokon, akit nem véletlenül láttam régen. Na lényeg, hogy ott sétálgatok, egyszer csak mellettem elsuhan egy család, családfő ment oda az eladóhoz, messziről lobogtatta az akciós újságot, hogy neki bizonyítéka van. Az, hogy az eladónak tényleg így az óram előtt, hogy Elnézést a haragodjon ma, az van ebben az akciószújszágba, maguknál ezen a hétvégén ingyenes a házhoz szállítás, igaz ez? Azt mondja ezzel a dojgen, hát jó, akkor nyautsan vagyunk, legerszegre legyen szívesen. <gül> Aztán volt még egy nagy élményem, Decemberben, azt hagyj, meséljem el önöknek rólam már azért tudott, hogy az eredeti foglalkozáson vendéglátós. Éppen ezért én nem járok étterembe. Én tudom, hogy egy étteremben mi, miből készül, tisztelet a kivételnek, pont nem régiben nem étkezés céljából, de betértem egy étterembe meglátogatni egy volt osztálytársamat, aki vendéglátós, és akkor mondta, hogy mit lehet nálatok enni, azt mondja, minden frankó, de a borjú egy kicsit röfög. Szóval, én ezért hagyom ki. De lényeg az, hogy most decemberben eljutottam étterembe, mert a feleségem nyert egy négyfős vacsorát egy Michelin csillagos étterembe. Mondom, azt megnézem, tehát arra én is kíváncsi vagyok. Na elmentünk az étterembe, leülünk, jön a kis csaj, italt hozhatok? Na mondom, itt az én időm, ránéztem a bárpultra. Hát, akkor is így közbeszólt a csajó, bocsánat, az italért fizetni kell, csak a vacsora van ingyen. Pohár csapvizet kérek, mert kocsival vagyok. Esik? Hölgy? Hölgy is kocsival van. Anyósom is kocsival van. Igen, igen. Három kocsival jöttünk, ha egy lerobban haza tudjunk menni. Nem bízuk a véletlere. Tessék, gyerek! Nyuszi motorral van! Víz! nem viszik! Csap a feleségem oldalba bökött, hogy te szerencsétlen legalább a gyereknek, kérje már egy almalét! Ránéztem az itallapra, mondta. úr is? <tessz> Tessék hozni a gyereknek egy almalét! De írja rá a pohárra, hogy boldog karácsony, mert ezt kapja legó helyet! <tessz> Megjött a főétel. Hölgyeim és Uraim, ettek-e már életükben 13 ezer forintos gulyáslevest? Én ettem. Indjé. <gül> Feleségem a levest, egy csöpp így véletlenül ráment az abroszra, mond, anyád nyugdíja főszopogatod. Na, megjött az előhétel, nem tudom, tetszenek tudni, hogy néz ki az ilyen előkelő helyeken. Ekkora batárnagytányi, tányér, ekkora, rádióhallgatók kedvéért mutatom, hogy ekkora, és a közepén a kaja. Egy kis zöld moszat. Star Wars rajongók, mint hogyha halál csillagon meg kéne találni oda a szemöldökét. Az volt az étel. Nem tudom, mi lehetett, de valószínűleg Kolumbia nemzeti ételeme enni nem lehetett, csak egy főszippantani. Megjött a főétel. Próbálom hitelesen előadni a nevét, úgy, ahogy akkor hallottam. Prövezoz zsé vangé. Sifon patron Ismertem nevén Brassói, aprópecsanyen szintén a tányér, most figyeljenek, kiváló humora volt a szakásnak, megfőzött egy burgonyát egészben, ketté vágta, egymás meréletette letette így, ezt, így képzeljük ezt a két kis kört, és közte jött ki egy fűszál. Mondom magamnak, nekem valahonnan ismerős ez a kis performance, mert amikor még nem volt ekkora batárnagyhasam, tudom, hogy ott alatta láttam valahol egy ilyesmit, itt... Ott a 16-os tájékán, hogy Hofi mondaná, igaz nagyítóval. Arra is emlékszem, hogy csak anyagcserére használtam. Bevetésen egyszer volt abból gyerek lett. Na mindegy, de mondom, jó humora volt a szakácsnak, mert úgy volt vele, hogyha valakinek elsőre nem jönne át ez a kis alagzat, akkor ő segít. A tányéron ennek a, hát most ha mindenki tudja, hogy miről van szó, ennek a végén, ott a hegyénél volt egy fehér öntet oda spriccelve. Mondom a feleségemnek, te ide figyelj, hogyha ezek után ide jön a szomelijé a borral, és ehhez a kajához ajánl nekem egy pinanoárt. Én lemondom a Haszler TV előfizetést, ezek után nincs értelme, és... Elmondom, amikor én utoljára étterembe voltam, az még nagyon régen volt, évtizedekkel ezelőtt, még a rendszerváltás környékén, kiváló humorista barátom, Maksa Zoltán, együtt elmentünk Pesten-Terzsébeten az Aranycsillag étterembe, kijött a pincér, messziről látszott rajta, hogy minden olyan gyümölcsel jó kapcsolatot ápol, aminek a párlata emberi fogyasztás alkalmas. Hozta a kirántott húst a hasáb krumplival, ugye, mislencsillag, de úgy, hogy fogta a tányért és a hüvelykúlya rajta volt a húsom. És oli megkérdezte tőle, hogy elnézést, naharagudjon már, miért csinál így? az nem akarom még egyszer lejteni. Ez volt nem is csillag. Néhány éve egy fellépésem után oda hozzám egy tüneményes, bájos hölgy, és a legnagyobb tisztelettel a hangjában autogramot kért tőlem. Én ezen nagyon meghatódtam, no nem azért, mert ez lett volna az első kiosztott autogram életemben, hanem azért, mert a hölgyet úgy hívták Jan Zakata. Éppen ezért nagy öröm számomra, hogy a színpadra szólíthatom vidapéter Péter mai beszélgetőpartnerét, Jan Zakatát! Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm. Hát nyilván nem kell bemutatnunk sok a kedvencét, kiváló énekes, remek színésznő és csodálatos anya. Kivéve, ha jön egy fontos telefon, igaz? Hát igen, egyszer megesett az életemben, nem vagyok rá büszke, de most már azért el tudom mesélni, úgyhogy most már én is tudok rajta nevetni. Jankámért mentem az óvodába, és siettünk a baletre. Színetár Dóri barátnőm felhívott, és ő mindig szeretett ilyen nagyon fontos dolgokat megbeszélni, úgyhogy én nagyon figyeljek oda közben. És mondtam, hogy Dórikám, öltöztetem a Jankámat, mert megyünk a balettre, ne haragudj! De most, Katóka, most nagyon kell figyelned, mert óriási nagy zűr van. Most hallgass, figyelsz, mondom persze, hogy figyelek. És miközben a Dóri beszélt hozzám, öltöztettem a gyereket. Kihoztam, mondom, kicsipőt vett fel, balettra elkésünk, rohanyunk Jankám. Persze, Dórikám, egyetértek vele, teljesen természetes. Jaj, ez drámai, ez borzasztó. Gyere, Janká, gyere! És Szentendrén volt a balett, Csillaghegyen volt az óvoda. Nincs olyan messze. Dória Fülemen Szentendre határában még mondom, hogy teljesen egyetértek. Tényleg, ez rémes, ez borzasztó. Mondottam a tanácsokat, beérünk a balettra, Ról a kabátot le, jön a balettmester, jaj, de jó, pont időben ideértetek. Janka? <gül> Nézek magam mögé, mondom, egy kis türelmet kérek. Mondom, Dórikám, most már le kell tegyelek, ne haragudj jégé dermedtem, visszarongyoltam az ovodába, Janka békésen ült a kis padon, ahol a kis szipő, a kabát rajta volt, és mondta, hogy azt hiszem, mit felejtettél? <gül> A drámai végponton sajnos valakinek vesznie kell, ugye egy tettes által. De mi van, hogyha ez a cselekmény valaki mást ér? Hát őszintén szólva volt ilyen is az életemben. Ez az Elizabeth music volt mindannyiunk nagy kedvence, ugye? És egyszer előfordult a sok év alatt, tehát több mint húsz évig játszottam ezt a címszerepet. Hogy a vége jelenetnél, ahol a merénylet megtörténik, ugye mindannyian tudjuk, hogy Sissi merénylet áldozata lett, sztárai grófnővel állok egy fekete ruhában, fekete ernyővel, és addigra már Sissi egy fekete legyezőt használt, tehát az arcát már nem nagyon mutatta, ide rakta maga elé, és hát mivel mind a ketten feketében voltunk, és kicsit alulvilágított volt már az a drámai jelenet, ezért a gyilkosom megindult a törrel a kezébe, és aznap este kicsit átírtuk a történelmet, Sziszi életben maradt, szárai grófnő elhullott, aki lefekült, mert hát mindenki látta, hogy leszúrták, tehát kénytelen volt elhalálosni. Kicsit csodálkozott, de... elkezdett haldokolni, konkrétan, és amikor én haldokoltam volna eredetileg, akkor neki csak az kellett volna kiabálni, hogy orvost, orvost! és kirohanni, hát ez nem jött létre de ez a végszó a táncosoknak, akik egyébként később engem az égbe emelve kivittek volna. Mondom, ennek el kell hangoznia valahogy, hogy orvos, orvos. Én ránéztem az elhalálozott sztárai grófnőre. Én kaptam egy infartust abban a pillanatban, ugye? Szívemhez kaptam annyit, még be tudtam mondani utolsó erőmmel, hogy orvos, orvos! És. Annyira rosszul lettem, hogy Szárai Grófni, akit oly nagyon szerettem, meghalt, hogy infartusban elhaláloztam én is. Ráborultam, úgyhogy onnantól kezdve jöttek a kollégák viccei, hogy Katóka a kedvér, azért egy fél mérgezett almát legközelebb vigyél magadba. <gül> Azt mondják, egy krimi, hihetetlen izgalmakat, fordulatokat és meglepetéseket tartogat, hát általában a nézőknek. De olyan hirtelen kellett beugranod a Hölgy fecseg és nyomoz című előadásba, ahol Eszter Gályos Cili nyomozott, akkor hogy is történt? Úgy történt, hogy én két órával az előadás előtt tudtam meg, hogy ugrani kell. Brunner Márti játszotta a titkárnő szerepét. Csak azért vállaltam el, mert azt mondták, hogy a titkárnő vihet be mappát magával, és nekem az egész szerepet oda fogják rakni a mappába, aláhúzogatják a szövegemet, kapok egy kis szemüveget, mint titkárnő, ne izguljak, a cilike sodró lendülettel, mint ahogy tőle megszoktuk, majd viszi az előadást, én válaszolgassak, ahol kell, majd lesz egy nagy nyomozás, és majd minden szuper lesz. És hát a darab egy bizonyos pontján, ugyanúgy, mint a híres Poirot filmekben, ugye, amikor azt mondja, hogy Teremben a felügyelő és a hölgy, aki fecsegés nyomoz, hát összegzik az addig hallottakat, és kezdik boncolgatni, hogy akkor ki lehet a gyilkos. És abban a pillanatban éreztem, hogy szabályosan felmegy a lázam. És ott ültem, a többiek csak nézték, hogy sápadok el, a papírjaimat ott zizgettem. Na mi Jézus Mária? Hát olyan gyorsan szaladtam ide a megfelelési kényszer, úgy, hogy mentsük meg az előadást, hogy elfelejtettem megkérdezni, hogy én vagyok a gyilkos? Vagy mi történik itt? Aztán látták, hogy nagyon sápat vagyok, egy picit még ott vártam, pár perc múlva kiderült, hogy a Cvetko Sanyi volt az. Én nagyon megörültem neki, aztán boldog, amikor a vállamat veregették az előadás végén, hogy milyen csodálatos előadásmentés volt, akkor mondtam, hogy most mennék, mert szerintem, ha megmérnénk a lázamat, akkor 40 fölött lenne. Legutóbb, amikor beszéltünk telefonon, éppen Szulák Andival tartottatok vidéki koncertre, de van olyan, hogy ugye egy futó előadás tájol, és akkor vagy a többiekkel együtt, vagy külön utazik az ember. Te hova is indultál, és miért? Hát pedig én, ez úgy történt, hogy én mindig büszke voltam arra, hogy soha előadást nem késtem le, darab közben 5-6 jelenettel korábban ott állok a takarásban, aztán mi történt? Szép nyári nap, Neoton Musical előadás, orosz tanárnén itt játszom benne az egyik női főszere rábeszéltem a legjobb barátnőmet, hogy gyere el velem olyan jó, hát ne musical, milyen jó lesz. Ráadásul a születésnapja volt, mondom, milyen jó. És aznap egyébként nem a szerepemet játszottam, hanem a darab végén van egy olyan karakter, hogy a pesti művésznő. És megkértek, hogy most az egyszer játszom, mert így alakult. És mondtam, hogy természetesen gyerekek, eljátszom a darab végén. Vidáman csacsoráztunk a barátnőmmel az autóba, mondom, jaj, a csodálatos, hát mindjárt szexárdon vagyunk. Hát ez nagyszerű. Egyszer csak valami gondolatot hátulról a kisagyban valahogy így befészkelte magát, hogy az én mindig meg szoktam nézni, azért. Kinyitottam ezt a kis online naptáramat. Cegléd. Mondom, mennyi az idő? És aztán gyorsan osztottunk, szoroztunk, és rájöttünk, hogy mivel csak a darab végén játszom, ezért az utolsó pillanatba be tudok futni, és soha ilyen életemben nem fordult velem elő. Akkorra értem oda a színpadra, amikor a színpadon bent mondták, hogy itt a Pesti művésznő, a Pesti művésznő, és bejöttem, és valaki mondta, mikor vártak, hogy hát azt hittük már sosem éri, de hát most én is azt, hogy nem. Szóval a humoros oldalad már akkor készülődött, csak nem volt ideje ugye a nagy drámai alakítások mellett felszínre törni. Egészen addig, amíg az Operett Színházban el nem jött a szvét Így van, addig drámai hősnőket játszottam. Anyukám mindig kérdezte az előadások előtt, hogy te Kati, ebben legalább életbe maradsz? Hát általában tíz körül leszúrnak, vagy megfolytanak, vagy felakasznak, vagy felgyújtom saját magamat, mint a Rebekában, ugye a Menderlékastéban, nem lehet tudni. De a switch én fúrtam bele magam. Keró tanár úr kérdezte, miért akar benne lenni? Hát három mondata van, ez egy három perces jelenet. Mondom, mert ez egy vicces jelenet, és én úgy szeretném megmutatni a humoromat. Mondom, tanár úr, szerintem nekem van, azt nem maga dönti el, mondta. Magától a drámai hősnő szerepeket szeretik az emberek. Mondom, kérdezzük már meg őket előtte, mondom, adjunk már egy esélyt. Ennek, és Alföldi Robi rendezte, és az volt az első próbán az első beszólása, hogy na, hol a Primadonna, mondom, hűkis itt köst fel a gatyát, mert itt nagyon be kell bizonyítani. Nagyon készültem, és csináltam egy bohóc stréfát az első jelenetemből. Mindjárt következett a próba, utána kiértékelés. És azzal kezdte, hogy először is, hol Primadonna, a Janzakata, mondom, úristen, most jön a leszídás, vagy hogy nem erre gondoltunk, vagy hogy ez felejtse meg, inkább menjek vissza a nagy színpadra, és ott halljak meg tiszkor. És azt mondta, óriási bohóc vagy, hol voltál eddig? Hát ez volt az igazi áttörés az én életemben, és nagyon boldog voltam, hogy egy kicsit kiderülhetett ez a humor, és utána, ahogy a drámai színésznőknél a szokás, elkezdtem nagyon álmodozni és vágyni erre a szerepkörre, és most már jelentem, nagyon sok ilyen van az életemben, sok végjáték. Szóval tudjuk, hol voltál eddig, és tudjuk, hogy hol voltál ma, a Rádió kabaré színpadán hölgyém és uraim, Janzakatta. Szépen. Ahogy Arnold Schwarzenegger összes filmjében elhangzik a híres mondat, visszatérek, úgy a rádió kabaréból sem maradhatnak ki Móricz, Tamás öt másodpercesei sem. Akik pedig ma előadják nekünk Major Melinda, Csőregábor és Mészáros Máté. Teljesítmény! Morgit! Azt még elnézném, hogy megcsalsz, de pont a postással. Nézd, Béla, te már nem is kopogtatsz, de ő egymás után kétszer csengett nálam. Vallomás! A férjem képviselő, és karácsonykor mindig két fát veszünk. Az egyik a családi fánk, az alá tesszük az ajándékokat. A másikkal a férjem selfizget, azt posztolja ki az oldalára, az a képviselő fánk. Fény az alagút végén. Te? Mi történt veled? Baleset eztem. A klinikai halál állapotában voltam, de túléltem. Na, hogy csinálta? Úgy volt, ugye, hogy lepereg előttem életem filmje, de annyi reklám volt előtte, hogy meguntam és visszajöttem. A gavallér. Őt az asszony, elviszlek az operába. Jó de jó, és mit nézünk meg? Azt, hogy milyen koszos a padló, mert takarítani megyünk. Hadifogságban a kövér tábornok. Ha elárulja, hol vannak az egységeik, és milyen fegyverzetük van? Akkor nem kínozzuk meg kegyetlenül. Nem szednek ki belőlem semmit. Jó, a vacsorát már el is felejtheti. Ö, ö, akkor diktálom. <gül> Szülői értekezlet. Kedves szülők, iskolánk anyagi helyzete miatt minden segítségnek örülünk. legyen az festés vagy szerelés, bármi. Tanárnéni, én lenni Szergeik apukája. Ha van bennem fizetett osztálypénz, én tudok segíteni behajtás. Útbaigazítás. Ön ide valósi? Igen. Hogy jutok el leggyorsabban a városi kórházba? Látja azt a buszt? Igen. Na, amikor az ide ér, eléugrik, és hopp, már ott is lesz. Temetkezési irodában. Önök ugye az elhunyt gyermekei. Úgy van. És hogy döntötte, koporsós vagy urnás temetés lesz? Hát... Nem tudtunk megegyezni úgy, hogy a felét így, a másik felét úgy. Az Indián Múzeumban. szem az egyik legkiválóbb indiánharcos és nyomolvasó volt. A fia, Sasszem, szintén a törzsjeles tagja volt. Sajnos az unoka már gyengép képességekkel bír. Őt hocsiták. Tűkszem. Hölgyeim és uraim, a most következő fiatalembert a szíve hozta Franciaország napsütötte déli tájairól hazánkba, így ha valaki, akkor ő tudja, mennyit kell küzdeni a szerelemért, hiszen nem csak a magyar szokásokat, de a magyar nyelvet is el kellett sajátítania. Hogy mindez milyen jól sikerült neki, azt már is bebizonyítja önöknek. Noébex! Sziasztok, sziasztok! Amikor költöztem, azt hittem, hogy a magyarok imádják a francekat. Mindig azt hallottam, hogy mi a fránc? Ki a fránc? <tos> Kem mondanom, hogy kabaré francia úr, ez egy ilyen műfáj, amiben a nők pucerkodnak. Szóval amikor meghívtak engem, mondtam, hát, Ha pucerkodok, inkább rádión legyen, oké, okay, de... Nagy évem volt, a palettem. Köszönöm szépen. Próbálkoztunk egy csomó időjel Lehet tudni, hogy ez egy hosszú idő volt, mert elkezdtünk tanácsokat kapni az anyosomtól. Ilyen tanácsokat, mint szerintem kellene próbálni egy másik felfival. <tos> Hallottatok már ezeket a tanácsokat a megfelelő pozíciókról? Azt mondta a neked csak el feküdnőd. Egyszerűen, noé, bármi pozícióban lehetsz, csak egy másik szobában legyel. <tos> Nagyon messze a lányomtól. Jó. Super. Mert felfedeztem, hogy nem tudsz vitatkozni egy terhes nővel, minden vitának az lesz a végé, hogy igen, de én hordom ezt a babát. És felfinked, nem tudod mondani, hogy én is hordtam ezt a babát. Talán több mint 9 hónap során, is. nem panaszkodtam, amikor kiment a testemből. Nem, szóval... De nagyon féltem, szóval minden nap visszatertem a gyógyszer hogy újra megvegyek egy terhességi tesztet, hogy újra teszteljük, ha tényleg terhes a felségem. És az eladó a, a gyógyszer nem értett, mi történt, mondtam, hány barátnőd van te? Mondd meg a titkaidat, te francia sármőrd. Emlékszel, amikor csináltuk az Utrahan képet, mutattam a képet egy barátomnak, azt mondta nekem Funó, hogy borzasztó a prostata rák. Tényleg az, ez nagyon érdekes időszak volt a tehesség. Azt felfedeztem, hogy Magyarországon van ez a nagy kérdés, állami legyen, magánkórház. Én soha nem voltam egy magánkórházban életemben, És mentünk látogatni a felsegemmel, és ez nagyon fura volt. Minden szobában egy medence volt. Mondtam, tökéletes, én innen ez a szülést. A szüleszet alatt volt egy plastikai sebeszet. Mondtam, ez tökéletes a csúnya, rögtön oda megyünk. És... Csak nagyon drága az egész. Annyira drága, hogy most értem ezeket a szólásokat, hogy drágám, kincsem. Az érdekes, hogy egy szülés előtt mindenki nagyon pozitív. Csak egy ember mondta az igazságot nekem, a szomszédom, Terineni. Úgy volt, hogy beszéltünk, ott volt a felesegem, és azt mondta nekünk, ez volt a legszebb nap az életemben. És amikor elment a feleségem, Terineni fogta a karomat, azt mondta nekem, borzasztó lesz, Noi, Szentvenni fogsz. 18 év során. Úgy beszélt, mint egy traumatizált vietnami háborúska katona. Álvasd megvonás, konstant sikítás, minden kávét hidegen fogsz inni. Mert úgy van, hogy nöknek van ez a hormon, amivel elfelejtik a szülés nehézségeit. Felfiaknak nincs ilyen. Soha nem láttal egy felfit, akinek belerúgtak a helyébe. Na, 9 hodá meg egyszer? Köszönöm. És azért meglepöttem, amikor a felsegem azt mondta egyik barátunknak, hogy nekem ez volt egyik legszebb nap az eletemben. És én tudtam, hogy nem volt ez, ott voltam, láttam az egészet. Ez, ez volt. Volt sírás, ordítás, a felszagem reszélről is. Ha ez a legszebb nap az életedben, akkor mi volt a legrosszabb, konkrétan visszaregtak egy embert a legkisebb testnyűlásodba? Hogy... Tényleg ez borzasztó volt. Én nagyon stresszes voltam, szóval csináltam minden legzesi feladatot a feleségemmel. Mondtam, kiabált a feleségem, fáj, nem, csak nem mostad meg a fogadat. Ja, bocsánat. Mert a feleségem akarta ezt a természetes szülést, szóval nem volt fájdalomcsillapítás, nem volt epidurális, oké? Okay? Mondtam neki, nincs gond, én megoldom a szerelem, a legjobb orvosság, egy váraszt puszit kapsz, egy medve puszit kaptam, menj már te, hülye Francia! De a legdurvább az a végén volt, amikor kijött a baba, mert konkrétan csak mi voltunk a szobában, és a felsegem elkezdett hányni, kiabálni, azt mondta nekem, menj keresni a szülesznőt. Nyitottam a ajtót, és esküszöm a zajtó előtt, volt ez a fiatal pár, akik épp jöttek a kórházba, szerintem látogatni a terhesség elején volták, és rájuk néztem, közben hallottuk a felszágemet a határben, ordít, Nem! rájuk néztem, mondtam, a legszebb nap az eletemben. <gül> és aztán jött a gyerekem, és eltem minden felfinak a remálát, más bőrszíne volt. Lila volt. Mondtam már feleségemnek, hol találkoztál a tinki vinkivel. Köszönöm szépen, no ebbex voltam! Hölgyeim és uraim, most pedig kapcsoljuk csátot, ahol az új esztendőben is tombol a demokrácia és a kreativitás, hiszen már össze is gyűlt a falu apraja nagyja, hogy megvitassák 2026 legfontosabb teendőit. Az évindító falugyűlés résztvevői Huszári Kata, Kaszás Gergő, Kautzki Arman, Nádas György, Vidapéter és a szerző Ihos József. Társak, köszöntöm Önöket kihelyezett felügyűlésünkön itt a csáti zöld parizer vendéglőben. Javaslom fogjuk meg a pohrainkat, és koccítsunk az új a katonnéni borával, a híres cserszegi viszeressel. Á, én nem inni belőle. No, miért, miért? Mert kantonnéni borá szerintem fel lenni vizézve. Miből gondolja, hogy fel van vizezve? Abból, hogy a poharam körül muszlincák helyett helyet röpködjük. Mindenek előtt az újjévelső falu gyűlésén szeretném áttekinteni a tavalyi munkám sikereit. Hát azért a félpárcér kár volt ide Már a gyombám, mamma, inkább húzódjon arrébb ezzel a zenetörténeti otthonkájával. a zenetörténeti? Hát mert olyan bukéja van, hogyha élne a vivaldi, akkor erről komponálna a négy év szagot. Nem <gül> meg amely ne a még polgárőrökön ne a katonéni, hanem a bűnözök után szimatolgás. Úgy is van, múltkoriban azt a símaszkos férfit, aki három teli pénzezsákkal szaladt ki a postákról, ahelyett, hogy elfogta volna, inkább haza kísérte. De miért kísérni házát? Há, mert azt mondta, hogy ennyi pénzzel fél egyedül az utcán. Mondja, bolerezkem. Volt maga egyáltalán katona? Én, igen, tüzér voltam, de az első nap leszereltek, mert amikor azt mondta a parancsnok, hogy tűz, hát én elszaladtam. Miért szaladt? A poroltókészülékén. Hát, nem csoda, hogy itt tartunk. Nem ne morogjon, Cilinger, külön, mert és másra jutott, hogy amíg szilveszerkor voltam, maga önkényesen elfoglalta az székét, a körjegyzőnk bolgárceruza hegyezőjét, valamint a falugonnok cipőkanalát. Miért a katonéni néni meg ezzel beültette a tyúkját a maga hivatali bőrfurt eljébe? pedig a kendermagos kotlósamat? Hát te szabad kérdezem mi a francot csináltott a kotlósam? Konyira azt, amit maga szokott. Egész nap bóbiskolt, azt ült a tojásain. Hány éves is maga, katonéni. 82. Érdekes. Tegnap még 80-at mondott. Jó, de én követem az inflációt. Ahol maga van, ott nem szívesen vagyok jelen. Tudom. azt is, hogy otthon az illemhelye belső falára az én választási képemet ragasztotta ki. Igaz, de csak időmegtakarítás végett. véget. Ezt hogy értsem? Mert így nem kell kivárnom a négy évet, hanem egyből véleményt mondhatok a munkájáról. Köszönöm az eddigi bizalmukat, és sok változást ígéretek a jövőben. Például az egészségügy terén. mi leszünk az első digitalizált falu a kisterségben. Nincs sebbé várakozása lista. Én nem szedni gyógyszer, mindent helyettesíteni gyógynövény. Na és mit mivel helyettesít? Fajdalomcillapítót te a fa kérgével, Lászcillapítót fűzfa kérgével, Gyóladászökkentőt nyírfa kérgével, És a köptetőt anyósom fényképével. <gül> Az öröm, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a faluban a gépkocsi lopás. Bolerászkám, én... mit tenne polgárőrként, Ki ha... kinézne az ablakán, és azt látná, hogy idegenek elhagytanak az én autómmal. Azonnal lerohanni, Helyes. Aztán? Gyorsan beparkolnék a kocsimmal az üres helyre. Az új a tehetősebb vállalkozóinkat is be kell vonzanunk a falu. Kulturális életén. Ezt a bevonzást én este nyolc után szívesen vállalom. Viszont sorra nyílnak a magánállatkertek. Az biztosan ide vonzaná a turistákat. Jó, ötlet, de honnan szerzünk hozzá egzotikus állatot? Javasolni, hogy fűrészeljük le Katonini Tehénének egyik szarva, észragasztani orrára, már lenni orszarvunk. Nem jó, ma ezzel kiátsuk az emberek bizalmát. Miért? Maga meg a pandémia idején úgy játszotta ki a kijárási tilalmat, hogy a mocskáját körbetekerte szöges dróttal, és azt csétáltatta az utcán. Aztán mit mondott a rendőrnek, hogy miféle állat ez? Drótszörű Foxy. Amúgy meg, megvizsgáltatta a gyógymedencénk vizét, és az eredmény szerint magas a keményítő tartalma. Igazán? Akkor magának elég, hogy csak derékig áll bele. Én feleségnek használni itteni gyógy víz. No, csak nem volt beteg a neje. Én gyönyörű feleség, aki lenni fehér bőrű, fehér fogó és fehér májú, pekingi kacának képzelni magát, és csak vájuból volt hajlandó inni, de már kigyógyulni, és nem hapogni. Mióta? Amióta képzelni magát néma kacának. Én tapasztalták tanulva tavaly tavalyi szilveszterből, az idén nem engedélyeztem a petárdázást. Na, ezt az egyet jót tette, mivel nyáron a süldön betévett az uborka veteményembe, és rálépett egy fel nem robbant petárdára. Jesszusom, és mi lett a disznóból? Brasói aprópecsenye uborka salátára. Remélem, jól felkészült az idei térre. Á, ah, mi soha fázunk, mert a vállám olyan figyelmes, hogy a hidegben is pótfűtés dug a dunyhánk alá. És mit dugni? A lányommal alá a kávépörkölőt. És a katuléni alá? A disztopörzselőt. Amióta maga a polgármester, de nem kell pörzsölő, mert mi csátiak anélkül is le vagyunk égve, nem tudunk ötről a hatra jutni. Jaj, ne károgjon, Cilinger! Újévi falu gyűlésünket pont azzal zárnám, hogy végre sikerült nekünk csátiaknak is ötről a hatra jutni. Mi mikor? Január 1 amikor minden falubeli 2025-ről 26-ra jött Nem tudom, akik járnak rádiókabaréba, észrevették el, hogy ez van, ez a potszak régóta, de lejjebb ment, mert hogy a sportolok. Imádom a labdajátékokat, úgyhogy természetesen a kickboxot választottam. Edzőm azt mondta az első edzésen, olyan hangja van, mint Horvácsárilnak, amikor hangszárgyúlása van, hogy 40 gugolás. itt nagy bajok lesznek, mert én gugolásból utoljára 30 évvel ezelőtt tudtam fölkelni magamtól, amikor egy erdei túrán rám jött a hasmenés, és sikló volt az avarban. És azt hiszi, ezzel a hanggal, hogy ordít, azzal motivál. Tehát ott vagyok a fekve padom. Most mennyivel szériázok? 80-90 dekagram körül. És tolnám ki azt a súlyt vörös fejel erre, ott áll fölöttem is azt, hogy nyomjad öcsém, dagadjon az a biceps. Hát mondom, nem is tudtam, hogy az aranyered bicepsnek hívják. Hekő Krisztina újévi fogadalom című írása is egy hasonló helyen játszódik, azaz egy konditeremben, akik pedig előadják Mészáros Máté és Zajzon Zsolt. Nem úgy kell várni. Jászusom, de nagyot csatta, Na, először felemeled a kart, utána rárakod a súlyt. Így! Na, még 15 kiló mehet. Tessék! Hát nem szeretné 15 kilóval többet rárakni? Istenments! Hát itt nem lehet izmot építeni. El kell menned a tűrőképességet határáig. Hát nézd meg Andikát! Ő 75 kilóval nyomja a tricepset, te meg férfi létedre 10 kilócskával edzel, nem. már! Andika... Azt hittem András. Miért néz ki úgy, mint egy pankrátor? Megette a személyi edzőjét reggelire? Szeretnél te ilyen barátnőt? Mi? Késsel borot válkozik, mint a nagyapám. Ha elimálna és azt mondaná, vegyek neki egy pár új cipőt, nem mernék nemet mondani. Csak annyit kérdeznék, 41-es vagy 42-es, drágám? A is néznétek ki együtt, az biztos. Na, fogadjunk, hogy földi giliszta volt a jeled az óviban. A tied meg pótkocsi sifa. Nem az anyakönyvbe írtak be téged, hanem a jármű nyilvántartóba. Téged meg a vonalkódregiszterbe. Ha elmész a pénztár előtt, rögtön a gép és beírj, hogy sovány joghurt 0,15 százalék zsírt Benned nem vérkering, hanem fehérjetúrmix és edzés előtti pörgető. Melletted a szúnyog is öngyilkos lesz. Megpróbál megszúrni téged, de csak a saját lábát találja el. Ha téged megcsíp a szúnyog, másnapra fekve nyomja a kerti bútort. Ha téged mégis eltalál a szúnyog, a másik oldaladon jön ki a fullánkja. Elmehetnél lufi állatkának a városligedbe. Szívesen meghajtogatnálak. Elmehetnél a bogyó és babócába embernek. Az lenne a hozzád illő karrier. Már van karrierem, köszönöm. A fesztivál zenekarban játszom. Igen, xilofonoznak a bordáidon. Nem, de a tekkopasz fejeden szívesen eldobolnám a radecki indulót. Egyáltalán minek vagy itt, ha ennyire nem bírod a súlyokat? Újévi új fogadalom. Ö, ez nekem is van. Neked mi? Idén nem fogsz ordítani Googleás közben? Hm? Vagy kevesebb ideig nézegeted magadat a tükörben? Napi öt óráról lemész mondjuk négyre? Jó, és neked mi, te vérszegény harcos? Heti ötször megemered a távirányítót? Jó, ne tovább. Inkább csináld normálisan azt a gyakorlatot, mert így nem tricepszere gyúrsz, hanem nyakra. Állj szépen terpezbe, be, tét behajlít, pucsícs. Még csak is? sem Pilát, ne ragassok! Ragasz, csak arra vigyázz, ha túl is pislogsz, nehogy véletlenül felszállít a helikopter! Hölgyeim <Szorítan> és Uraim, néhány facérnő olyan, mint amikor valaki már órák óta várja a busz türelmetlenül, de direkt nem a busz megállóban. Sokan viszont kétségbe esetten keresik a megérdemelt boldogságot, és keresik azt a férfit, akiről öt dolgot tudunk biztosan. Az, hogy kedves, jóképű, megbízható, jó az ágyban, és hogy nincs ilyen. Ilyenkor jön jól egy randi aki felkészíti a nőt, megpróbálja olyanná alakítani, aki majd megfelel annak a férfinek, aki majd nem felel meg a nőnek. A rádiókabaré bájos és tehetséges színésznője Major Melinda úgy meglepett engem, mint Gáspár győzőt az akkord, amikor megláttam, hogy a következő jelenetnek nem csak egyik előadója, hanem szerzője is. Jelenetének címe Randiguru, akik pedig előadják, maga a szerző, Major Melinda és Mészáros Máté. Üdvözlöm, kedves Angéla! Szeretettel köszöntöm az álmok vitorlásán, hajózzunk bátran, bízz rám magát, gyakorlott kapitány vagyok. Ó, köszönöm, örülök a találkozásnak. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan tudod fogadni. Ó, ez nem is kérdés. A szív ügye fontosabbak, mint egy adóbevallás. <gül> Jut eszembe nem könyvelő véletlenül, mert lenne -e is rugalmasan kezelt adóbefizetés, amit a NAV olyan korlátoltan kezel. Hát, bürokraták. Igen, elveszik az ember személyes terét. Ha van, hogy három ember van egy cellában. <gül> no. Nem, nem, sajnos nem vagyok könyvelő. Jó, se baj, se baj. Térjünk azonnal a lényegre, mióta van egyedül, kedves Angéla. Hosszú ideje vagyok magányos. Az utolsó Kapcsolatom mm -hmm. hat hónapja ért véget. Ó, kedves! Hát a tíz év, az a hosszú idő, ne legyen türelmetlen, jó munkához idő kell. Van olyan ügyfelem, aki kilenc évig járt hozzám, de megtaláltuk az igazit, és arra érdemes várni, nem igaz? Atyai, kilenc év addigra ötven éves leszek. Ugyan már az csak egy szám, és a profiljában nyilván letagadunk tíz évet. De ez hazugság, ezzel indítunk. Ném, kicsit legyen rugalmasabb. Nevezzük úgy, hogy optimalizáljuk a körülményeket, uh -huh. jó? Megjegyzem, hogy igazán szép, de ha nem haragszik, lenne pár dolog. Először is le kellene fogyni 15 kilót. Hát én 38-as méretet hordok, nem igazán értem, legyek csontsovány. Hát, nem árt. Oh. Ma az a divat. De van jó orvosom, írunk fel szereket, úgyhogy azokkal nem lesz nehéz. Ö, ö, szereket nincsenek mellékhatások, én dolgozom, két gyereket nevelek. nagyon ez egy kis szédülés, hányás, hajhullás, kiütések, koncentrációs zavar, átmeneti vaksághasmenés. De nem ijedünk meg egy kis akadálytól, ugye? Na, akkor ezt most meg is beszéltük. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a fotózás a társkereső oldalra. Én nem akarok dicsekedni, de hát pazar az oldal. És micsoda fotók, atya, ég, néhány nő egyszállt tangában, hát nekem is összefut a nyálaszámban. No, Isten, én olyat nem vállalok. Társat keresek, aki először a szememben néz. Enyje, Angéla, 40 évesen igazán gondolkodhatna rugalmasabban, ha sikert akar elérni. Mégis mi maga a páca? Lehetne esetleg inkább portré, néhány arckép, egy egész a mondjuk ruhában? Aha, aha, ez egy társkereső, nem munkácsi kiállítás, jó? Ha ezt akarja, menjen múzeumba. Itt valódi nők és valódi férfiak vannak. Apropó, milyen férfit keres? Bár gondolom ez teljesen mindegy, a lényeg, hogy találjunk egyet, aki magához költözik, mert se állása, se lakása. Nem, nem. Én egy normális férfit keresek, egzisztenciával, önálló élettel és a többi. Na nézze, ez nem egy science fiction, ez itt a valóság, jó? Itt ilyet nem talál. Bár volt egy ügyfelem, akivel egy olyan férfit találtuk, aki dolgozik, igaz, hébe-hóba, de hát ezt is meg kell becsülni. Hébe-hóba. Igen, havatlapátolt. Ha már itt van és kifizette a 200 ezer forintot, Hallgassal rám, és vágjunk bele! Először is nézzük az ön profilját. Na, no, mit írjunk bele? 40 éves vagyok, marketing menedzser, van két kamasz gyerekem, elváltam négy éve. Uh -huh. Akkor írom, 30 éves, gyermektelen, kedves óvónéni, keresi élete párját. A gyerekeket bevalljuk majd, akkor, amikor ők is bevallják az unokáikat. A... Marketing menedzser pedig túl bonyolult, jó? Ne legyen ilyen nagy képű bemutatkozás. Még elieszti azt a sok sofőrt. Pedig azok rengetegen vannak és magányosak, hát ott talán van esélye. Én olyas valakire gondoltam, aki szeret színházba járni, kirándulni, hétvégén együtt főzni... Akkor beteszem a szeretem az anyósomat csoportba. Ott nagyobb eséllyel indul. Én azért találkoztam normális férfiakkal is. Igaz, legtöbbször csak egy kávé vagy vacsora volt, amit általában én fizettem. Maga egy angyal. A temetőben egy sír tetején. De próbálja meg életre kelni, drága. Na, én ezért vagyok itt. És nincs sok időnk, mire ízbe kap hiphopeltelt 9 év. Annyi az átlagos idő, ugye, mire párt találunk. Na, időről jut eszembe. Letelt az 5 perc, a 200 ezred készpénzben kérem következő alkalomra ugyanennyit következő alkalomra. Én azt hittem, ennyit kell összesen fizetnem. Maga egy édes álmodozó. Na hoppá, tényleg, lehetne hófehérke, üvegkuporsóban egy almadarab a szájában, és semmi más. És én leszek mind a héttörbe, csak akkor csökkentsük a büdzsét. Na jó, jövő héten várom, előkészítem a profiát, és derekosan nekiállunk egy igazi férfit keresni önnek, itt, az Ámor Nyila társkeresőben. <gül> Fogadják szeretettel a rádiókabarén nagy visszatérőjét, Szőke Andrást! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek, hogy a múltkorunk amikor itt voltam, akkor nem mondtam el mindent Badár Sándorról, akkor azt hiszem, hogy talán az elhangzott, hogy 56 éve ismerjük egymást, és 6 éve tartozik 50 ezer forinttal, de nem mondta el mindent és annyiról, mert nem olyan régen az egyik néző az eljött oda a produkció után hozzánk, és mondta, hogy ő genetikai kutatásokat végzett, mert az előző felépésen két zsebkendő ott maradt, hogy ezt összemérték, és az derült ki, hogy a, a badár meg én rokonok vagyunk, vagy veretikailag azonosak vagyunk. Most csak azért szeretném mondani, hogy tessék, megnézni oldalról, hogy ez az orr fölfele kunkorodik. A, a badár, az lefele úgy, hogy belemegy a szájába. Tehát amikor orrfuruljás programunk volt, barokk zenéket adtunk elő, nagyon nehéz a badát megtöríteni, mert az orr meg a szája közé a nem fért oda. És én akkor gondoltam arra, hogy tulajdonképpen utána kell nézni, hogy pontosan mi itt a történelmi háttér, és... Szeretnék egy-két konkrét dolgot elmondani, és akkor hogy követni lehessen, vagy bárkinek, ha valami problémáján szóljon, hogy 1330-ban Felső Dörögdön megszültik egy kisgyerek, Dörögdi Miklós, és hát nagyon aranyos kisgyerek, egy híres családnak a gyermeke, és 1349-ben már a Bolonyai Egyetem premontrai szakos hallgatóinak az egyik diákja, és ahogy ott végez, rögtön ő lesz a Bolonyai Egyetemnek. A rektora meg is változtatja a Bolonyai Egyetennek az egész életét, de ez csak azért nagyon fontos, mert amikor hazajön, akkor azt mondja neki a király, nagy Lajos, Károly Róbertnek a fia, ugye a Károly Róbert az Károbertó, tehát az alapvetően az egy kérdés fölvet, hogy ha Károbertó anyanyávi szinten olaszul beszél, és akkor van egy felesége az Erzsébet királyné, de ez nem az az Erzsébet királyné, akire tetszenek gondolni, hanem Lókietek Erzsébet, aki még lengyel, hogy akkor például ebédnél hogyan beszélgetnek. És ugye nem ez a lényeg, hanem azt mondja neki a király, Dörögdi Miklósról beszélünk, hogy legyen ő az esztergomi érsek, és akkor az nem van egyszerű, mert az van, hogy akkor van két pápa. Tehát van egy rendes, meg egy ellen. Az ellen az Avignoniban van, és akkor Dörökdi Miklósnak ki kell oda szaladni, átmegy Svájcon, de ott ilyen izgága figurák vannak, a Monfort grófok, és akkor egy évig elkapják, de utána kiengedik, és akkor amikor kimegy, megkávéznak a pápánál, megbeszélik, hogy akkor nem lesz ő az esztergomi érsek, hanem elmegy egerbe, és fölépíti a Zegri gótikus székesegyházat. Ezt ne keressék most, mert az egri vár van ott a helyén, de ez azért nagyon fontos, mert ez alatt fölépít még egy gótikus épületet talián dörögdön. Most én értem, hogy Badás szempontjából ezt nem teljesen értik, de ez azért nagyon fontos, mert Badás Sándornak a családjának az egyik része, mert Badárnak az arcán a pótol a minden megtalálható, ő... Az apukája elmondása szerint ez a badar név, ez perzsiában található meg. Van egy Jean Badal, aki viszont egy operatőr, csak az franciásan lett aztán, de nem is rokon, máshogy mondva a nevem ez csak azért nagyon fontos, mert rá 400 évre, ugye Talian Vizékicsászári Lóhassági ezd aki Meryel megkapja ezt a területet, de Sümegen van nagyon jóba, a Kisvoldi Sándorral, az egy fantasztikus figura, szembelaknak laknak egymással, és a Kisvoldi Sándornak a felesége a Szegedi Róza, az nem szakácsnő, de nagyon odafigyel az akkori értelmiségi életre. Az ő leíratai szerint 222 féle halas receptje van, de nem Pangáziuszból, tehát nagyon-nagyon tudtak élni, és amikor ők oda jönnek, a mostani talián dörök területére, tehát a Kaston vendégáltói per egységről beszélek, ennek a fűszeres bolt része, meg a söntés része. Az egyiknek a boltíve most is kölyás szempontból kérdéseket vett föl, de ott szoktunk vásárolni, hogy kifli van. És ez azért nagyon fontos, mert ezen a helyen Badár Sándor a konyhaasztalon az első stand-upját, ezt igazából egy koncertnek tudnám elmondani, azt ott végezte el, később tudtam meg, hogy tíz üveg sör és öt unikum volt, ami így hatott rá. És én akkor mondtam a Sanyinak, hogy én az életemet ott képzelem el. És a Sanyi bejött a római is plébániára, arról még nem beszéltem, és annak volt egy boros pincél, nem volt már benne bors pálinka se, de azt mondta a badár, hogy ezt a... Borospincét akkor a helytörténeti szempontból csináljuk meg feliratos tégláknak, és már nála egy ilyen kis húzikocsúban 60 darab feliratos tégla volt, és mondta, hogy ezt idehoztam múzonnak, mert nekem csak három téglám volt. Később tudtam meg, hogy neki volt egy kisebb problémája a Fraknói Várnál, mert ő mindig jár kirándulni, és kiszedte az alját, tehát keresték nagyon. És én ezt akartam a Sanyinak meghálálni, a művészetek völgyéről beszélünk, mert... A következő művészetek volt, egy gyönyörű szép program, nyári program volt. Megtudtam, hogy Badár Sándor póni lovakkal is foglalkozik, tehát kisgyerekeket lovagoltat. Hát ő úgy jött le, hogy ezek hucul lovak, csak én úgy tudom, hogy átfestette a szőrüket, és nagyon-nagyon szépen lovagoltattak ott. Atya is ott volt, gyerekek is ott voltak, és akkor mondta a Badár, 40 fok volt, mondta a Badár, hogy lemegy a Klasson Bendergatő Egységbe, szociografikus felmérésre, és akkor megjelent az akkori kultúrás miniszter úr, meg a kedves de ami nagyon-nagyon meleg volt, egy gyönyörű, nem is tudom, hogy ezt most így elmondva, hogy mutassam, egy ilyen gyönyörű ellenfényes kép volt, mint egy ilyen korai Rembrandt, hogy így a hölgy így állta, ez egy ilyen régi almafa volt, már hullottak le, mert nyári pirus alma volt, mellé, és... Ahogy így álltunk, akkor volt egy nagyon jó pillanat a Kózás miniszer úrra, hogy mi, mint falu elmondjuk, hogy egy pályázatot szeretnénk indítani, és akkor láttam meg, hogy a vadának a pólinovai, ami folyamatosan mentek, azok is melegbe voltak. Nem tudom, hogy tudom ezt önöknek itt szépen mondani, hogy ahogy így mentek, a, az ajurvédikus rendszer és a perisztartikus mozgás, miért ilyen gombócos felületek hagyták el a lovakat, ami, hát ugye ebben nagy melegben a külső epidermisz felület az nagyon szépen megszáradt, a belső az lágy maradt, és azt láttam, hogy a kocsos főnyszer úrnak a felesége ilyen tűzsarkú cipő. Ő egy gyönyörű franciás, most is előttem van van, tűzboros ilyen kis cipő, és azt láttam, hogy így a hegy belemegy a gombócba. És el látom, hogy másikra is felszóródott ez a kis gombóz. Tehát tulajdonképpen egy különleges új cipő jött létre, és... Én abban bíztam, mert ez egy lejtős terület ez a helytörténti múzeum, meg göröngyös kövek is vannak. bazalt bazaltkő, tehát ez miatt van paramágnesesség dörögben. És abban remélkedtem, hogy valamelyik kőnél csak megakad az a cipő, de tulajdonképpen így a két lószarral lement a kocsig, és hát megmondom őszintén, hogy valószínűleg van valami összefüggés abban, hogy nem kaptuk meg akkor a pályázatot, és ugye a Sanyi jó ideig nem jött le, Dörögdre, mi forgattunk filmeket, mondtam, hogy gyere, szeretnénk, hogy ott nem jött. És nem olyan régen, hát az történt, hogy ott, ahol lakom, a Sanyi megjelent, nincs söngő, kopogtatott, kinyitom, azt látom, hogy így, hogy így, így lefelé hajtja fejét, így, így néz, így a szeme aló, és mondja, hogy Szia bandi. Mondom, szias, De a badán nem nagyon szokottám így nézni. Ez egy ilyen vicces figura. És akkor így a gondoltam, hogy baj van. Mondom, mi baj van? Azt mondja, hát kisebb magánéleti problémáim vannak, nem költözhetek ide. És ugye csak a barátom... Ja, mert azt azért, hagyd mondjam, mert szerintem ő erről nem beszélt, hogy... A mi kapcsolatunk, az tehát nem tőlünk eredezthethető, hanem az én apám, akiről még nem beszéltem, Szők András, Szobhelyső Mázoló Fényező Mestere, 1911-ben született, és hatan voltak testvérek. Az anyai nagyanyám a Csársukás Franciszkának hívták, egy nagyon jó asszony volt, Zugi volt, de nagyon jó kenyereket sütött, és ő ugye szentes életében fontos szerepet töltött be, és ez egy nagyon hosszú ez nem szeretném itt teljes egészébe elmondani, de... Apám végül is ilyen értelemben, mint korosztály, ugye nem azonos idős badára. Az apám a badár nagybátyjában volt, nagyon jó viszonyban az biciklis volt. Tehát ebből a szempontból azt mondhatom, hogy generációs kapcsolatunk van, és ezért éreztem azt, hogy amikor a badár így néz rám az ajtóba, hogy baj van, van több szoba terméskőből, nem minden van levakolva, de mondtam, hogy Sanyi, hát itt téleg akkor gyere. És hát ezt csak itt merem elmondani, hogy tulajdonképpen egy jó ideje badár nem úgy mondom, hogy velem él, hanem nálam lakik, és ugye nálunk ott a Bakonyban, ahol van az űrtávközlési földi állomás, tehát ez egy fél hexameter, ez egy ilyen, úgy is szokták mondani, Highlander, mert hogy völgy, de magasan van, 263 méter magas, csak hadd tegyem hozzá, hogy szentes 82 méter magasan van tengerszintől, és van neki egy területe nagyhegy, de az fél méterrel magasabb az összes többi résznél. Szóval nálunk vannak hidegek, és mi ezt úgy oldottuk meg, hogy egy van egy szlovák faelgázosítós kazánom, és fával fűtjük, de ha nem megy a ventilátor, vizes a fa nem ég, ezért állandóan fűteni kell. Tehát az az igazság, hogy amikor Badár Sándort itt látják, akkor én otthon fűtök. Amikor én itt vagyok, akkor Badár Sándor fűt. Ezért nem látnak bennünket itt soha együtt. Köszönöm szépen!